Horretarako gaude gukemen emarrok saioa, emakume taldeak elkarrizketatzeko eta susenean jotzeko. Entzun ole irratian ote eguneetan hamabostero arratsaldeko seiietan. Eta berriro ere, bagaude idole erratian, eta gurekin gaur, dekogu pentatoniks, kaixo pentatoniks. <totipen> <tipen> bueno, eta bota dituzten dantzen ostean, hasiko gara aurkezpenekin, orduan horretarako joko batekin gogu. Hasiko gara hemenik, eta eskuineko pertsona haukatuko zuen. <coughs> Nik ez nahi sartzen. O sea, <laughs> eta limitatu aga. Horkez pena, edo... Ba, o sea. Dekogu zailo bat ordu batekoa, eh? <laughs> Contola, <hier> <Vale. adri. laughs> bueno, nire eskubitara daukat ane, ane dekin herrima asko genetezke, baina orain ez ditut esango, eta bueno, bera nirekin batera da, daldeko e, gitar jole bikaina, bera kera nire benengo akordeak, eta txikitako laguna izateaz gaen, ba, ba, bueno, pertsona alakia eta sormenezkoa. Bueno, nik nire ondoan hemen daukat MAGI, taldean magi deitzen dugu. Bera da, Giputxi bakarra, Gipuzkoarra, Segurakoa. Eta hori, bada taldeko e, ahotz bat, oso ahotz berezia, ere instrumentu txikia jotzen ditu. Kriston ahotz politak egiten ditu. Eta, bueno, gero esango duzu aukera komprobatzeko. Nire eskuin eta hemen irati, santutxo arra. Oso neska arduratsoa langilea, gure daleko poeta bueno, eta ipurdia izugarri ondo mugitzen daki. Erkei pordi, no? Bai, bai. Kubatar peto-petoan. Mila esker mahi. <coughs> <coughs> <coughs> bueno, eta azkenik eire larrea, nahi duenaren Irlanda, eh, beste atzuntzat Leire, beste atzuntzat eire. Eider. Bueno. Eh, Zormena dauka edo eh, nendik atratzen zaio, batzutan gehi baina edo eh, nendik atratzen zaio eta... Eta, ba, bueno, ba, bereimprovisazioa taldean, taldeari bereimprovisazioak ematen dio asko. Ezkarik asko. <güls> Apaire. Bale, ba, noiz hasi zineten jotzen?, Ba, bueno, eh, elkarrekin olen ofizialki orain urte bete, maillatzean, asken guperadan zen. Ala ere, esan beharra dago ere, gu laurok, eh, egon gilela, orain dela, bi urte guru, bi giru urte, Milanen ere kantatzen, Eta, bueno, aspaldi kantatzen dugula elkarrekin bat txikitatik, batzuen artean, gero mairekin ere hibilizaren iratita ere suitzan aspaldi, eta gutzienaka joan gara elkartzen, eta hori, e, azken kupelarantzan izan zen, ez da? Bai, azkenan De delagunko horria bat gara, eta eta gure zorrera ostegun sozialetatik dator, ostegunetan hazegin ginen elkartzen, eta hori, e, gure jam sesionak egiten, gure eskala pentatonikoarekin, Eta eta bueno, hortik azkenan monose haguten bate prestatu sobremesa bat azkenku pela danzarako. Eta hortik <coughs> ateratzen gure gure emakizuna lehenengo bat eta esan genuen, bueno, honek itxura ona ber dezake, jarraitzera zerbait prestatzen eta orrela pizkanaka pizkanaka ba jarraitzen dugu kantatzen. Ba bueno, izan beharra dago naturala dela gure gure kantatzeko afisioa, ez? Bai. bai. eta kontzertu ofizialit ofizialetatik edo bueno, hortik aparte Urbaldekarak jasotako gea. gure improvizazioi esker ba, batzuk horrotatzei gaitue <laughs> baina, baina <bueno>, baina beste batzuk <laughs> maite gaituzte, horrekin heldituen. Hor <laughs> bat ditu anekrota batzuk someran eta rondak alean, Azaldu, azaldu! <risa> <risa> eta hori, huru balde leio bat duetaz egutela behin batetik. <risa> A ber, kontatu behar da, Dana, ozteguna bai, zen... <risa> ozteguna bueno, zen, aletik ejolaztu zuen, hau da, aletik ejolazten duenean ez dago legeri, Bilbon, dirudien Eta ba, bueno, hau doka amaikak ziren, ezen ere ez beste olako ordu ordu arraro bat edo soberan du. Eta ba, bueno, lazekan poan genmiltzan, ba, gure improvizazio arraro horiek egiten eta ba, batean, Ba, urbalde bat nabarituguenuen ezkerrak euritakoa genuen eta bueno euritakoak babestu gintuen. Baina bueno, humore sartu genuen euritakoarekin gendelako, bestela ez dakit nik. Ez humoretsu joko egin utzela bueno horretan. Ta bueno, ia ja trago batzuk hartuta lenduzkelako. Bai. dira detalle txikiak. Ez dakizuen hori son zenez. Daren ez, bagenuen gure ustea eta ustea ustela omen zen. Orduan ja, ez dakigu. Usteak erdi ustel. Bai. Vale <laughs> ta, ba, sin taldean. Eta, eta, o sea, eta norzuk Bueno, ba, esan beharra dago 6 garela, eh Pentatonix badiru garela, baina bueno, gaur egun 6 gara, eh hemen gaudian Laurok, Eire irati, Mai eta Niane eta gero e, etorri ez direnak Naroa eta Ndoni? E, Naroa esan behar da, bueno azizan gukin kolaborazio batzuk giten eta ikusi gendun kriston sormen azeukela, improvizateko kriston gaitasune alboka jotzen do txistue jotzen do, oza, mila instrumentu Hintzen eta zem, azkenen osa. bihurtu zen, bai, eta gure talden azkenen esentziala bihurtu zen, behar gendun eta eta giro oso ona jartzen zuen gure arte neska oso alai hori, Beti, ezagit, optimista eta eta sortzaia. Orduan esan gendumengan megan aroa, zugurekin eta, eta primeran. Azken implikatu zen eta kriston roi ona dauka, eta, bueno, azkenean sei gara. Homre, ba eta esan da, berak daukala musika, lenguaia, barnean sartuta, ez? Berak garen jo hau edo, jo bestea, gu, bueno, gu, gu, ez dugu ikasi musika lengua irik, eta, eta, eta berake, bueno, erakusten berak, erakusten dugu berak dakiena, bera, ezaten dugu dela una notas ez? En todos los sentidos, bisketez? ¿eh? Ba, alboka eramaten du parrandan bultxoan eta hori nabarri da parrandan dagoen, edo zen artean. Eta gero, ba, berak abesterakoan notukan pentsatzen duela, es? ¿eh? Notak atratzen mm. dazkio, natural, natural. Bai. Eta andoni, ba, andoni da taldeko aldeko Mutil bakarra, gazteena... Ni guztut krestan sorteuki duela mutil horrek. Ez, ba, bueno, ba, airearen eusokoa da, komentatu genion, animatu zen gurekin jotzera eta, bueno, aguantatu gaitu gaur arte. Eta guk bera. Meritu hau ere, bai, bai, Gua aguantatuko. Baina, bueno, ikasiko ditu gauza asko. Eta bai, bai. <laughs> emakumeek indituen arremanetan, badaia, honda ika, ikasita. <hazitza> <edam>. <hazitza> eta mudiruak arra izan da, zelan nera du, edo zela nera maten du, zue, zuek. Nik uste aguantatzen. Ez que gugea antetodo la unek eta launen arten konfiantza handia daunen, eta konfiantza hundi daunen baitasun asko dau, baina momentu batzutan gatazka asko eta diskusio asko. Baina gutza dana konstruktiboa da, orduan, Bain. guztora. Tanduni batzutan egoten da, en plan, iso ja, mesedez! Baina, bueno, asko dutazten <coughs> do. <laughs> eta ondo boderitxo zue, zergatik ez duzue jotzen abestiren bat? Eta azaldu zer, zen abestiko joko duzue, apurtxo bat? Ba, ba, ba. eh pentsatu dugu abeste zorotan beleren abestia da eta ba honek bueno, nahiko ondo deskribatzen du gure egoera edo, es, lagun talde bat gara, batzuk beti jaitzen dira berandu, beste batzuk ere. Baina bueno, letraren sostengunean ba ulertuko duzu. Eh? Osondo. Aurrera. Diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri diriri kutsa baten barruan, bizi nahiko nuke. Atzoko hori horra, moduan, benetan azkamaten dit, kutsako kolaluzeak, kainabate dango nuke, baina medikoa galerazit dit. Itxasoaren zabeleak, bizi nahiko nuke cinático pol Rola visita cancellada que está no puede prestatu duzu ez someran ora inpote bat xokartzen, edo bazen eukaten ariñadu beto tiktik. Aureko repertorioka, aso antertota bai. Iabeteak jau joa bere, bai, eh? Bai. Eta someran hori zukezan besan, la someran egin duke gure entxego txikia, kealean, azte azke hostego nao. Hurek ez izude degota, ez? Ez, ez, ez. Alaitu diegu bilbotar batzik. Gura Bai, bai, bai. Beitu. Oso onda. Irola etortzeko, ensaiatzeko someran, pote batxuekin Oira, eta gero emarrok zaiora. Oso onda, pentatóniks. Eta, Zergatik gatik instrumento horiek eta beste batzuk? Galdera, baina. Bueno, azteko... Menos esmas. <risa> menos esmas, horiek, horiek gure filosofie. Baina <risa>. <uno>. kontrakua, <risa> baina baina baina. bai, praktikanes. <risa> <Teoría risa> Juan nene, toiz arasera, eta hekosegen hitu enore instrumentu de garriak eta hortik atara ganeitu instrumento batzuk. Esas que me dan, están sortu den talde bat da y bueno, guitarra pues pikat basikoa, ¿está? Pero Andoni perkusioarekin, eh Genaroa bueno, beranduago sortu zen alboketa txirula y ta bueno, beste instrumentu melodiko batzuekin. Eta hemen itogun bueno, pues eh clavea, ba, clavea que turutara ka turutara, xilofono, armónica. Eta bueno, armónica. Pues, <risa> Bai, gustatzen zaigu pizkat <risa> Soinu ezberdinak entzutea, jo ni meser egin Gisa gorputzak eskartzen ditu zeinu esberdinak eh. Solidad. Gorputzarekin jolasteu bai. Bai, Bueno, igual abesti bakoitzaren bertsio egiterako orduan sortu saizkigu, ez? Instrumentu hauek eba sartu aldu gau eta ja batzu geratu dira oinarrizko bezala taldean eta ordan kontatzen dugu ja haiek. Bai, hori da. Bai. a ver bai. Bueno, daba dakigu kaska batukadan eh, parte hartzen do zuela, parte hartuko do zuela edo nola da hori. <coughs> <coughs> Ustedes ez la pentatoni seguen zuzen kilotuta Bueno. Bueno, a ver. Talde ah, bueno. galdera bye. bestela. Eh, hori, lenego galderatik galdera korren bat izanda nola zisarete jotzen edo baina bebait talde aurretik zuek zue nahi bilbidea, bakoitzak bilbidea deko. Mm Haudan -hmm. nahi badu zue hazi alzarete laburpen bat egiten, pues ni dutxas aparte, hazi nintzen abesten edo arkeratu dut gitarra ez dakitzer gatik. Eta Bana. aietako aieta, zueetako baten bat agian ukazka batukadana artartu du, ez? Argitzeko. Bueno, nik egia esan jojo, ez dut gauza askori jotzen. Ah, gaur eskat. instrumentu txikitxoak eta gero, ba, bueno, lehen esan du maik taleko poeta edo, bueno, ni bertxolaritza ni bilizan naiz, orduan nire aportazioa gehien badua, ba, letraren batekin badenean, edo, ba, konzertuak askotan ez ditugu bertxoren batekin, eta gero, ba, bueno, erritmoa, erritmo gaitasuna, eukitun daiko barneratuta txikitatik, baintzat gauza simpleak, eta orduan, ba, bueno, gauza txikitsoekin animatzen naiz, baina nira aportazioa gehiago da besta alde horret hmm. Eta babai batukadan ibili nintzen, baina bueno, esan nahi dute kaska batukan ibiltzeko, ni baina ritmo asko txarrago dutenak ere ibili dira, beraz, zeiko <laughs> librea da. Bueno, bai, Herriko ja izango lukenik, es, baina... nire kasun kaskabatukadekin zer ikusik, es, baina bueno, ni nere etzeko duta, nere etzeko gela, ta nere etzeko aukaldea aparte ez gutxi. Ba, hori, familian beti musika ingurun edukidet. Eta hori ba beti instrumentu txiki hartu, saltxeatu ba ori, harmonika hartu, jotzen hasi eta hortik, ba ni naiz hemengo agotza eta instrumentu txikien hori musikaria edo <laughs> esterigabe. <coughs> ni, bueno, txikitan hasi nintzen gitarra jotzen, gero gutxi <coughs> nuen, coroan <coughs> ni ibili nintzen. <laughs> baina bueno, hori txiki txikitan, ererekin ere txikitatik eh, ba, eskolako kantu leiaketetan eta ibili gara, biokantari. Bueno, Eta bueno, orain urte batzuk ere, taletxik ito bat izan nuen oso sumea nire bikote berak bera gitarra tanik abestu, eta gaur egun, e, ba hori, pentatonik sekin ere asko kantatzen du, baina bueno, hori. Talerik mutxe. bazookan isena? O sea, bai, urrunean gertu, deitzen ginen. Bai, bai. Bueno, eta, eta nima hori, pues, etxean be bai, beti folkloria jasota, eta, eta bueno, trikitizak jotzen dut ere bai, taldean ez dugu trikitizarik sartzen, baina tikrelaria naiz eta eta gero gastakit ba beti musikarekin oso lotua sintitzen dut nire, nire bizitza, eh, e, be vibe bai, dantzan ibiltzen naiz, e, e, bai dan, euskal dantzak eta eta dantza, bueno, jazz dantza estiloan. Eta bueno, hori, ba beti musikara singuratuta bizi san gara eta eta hau hau folk bakarrik da beste ekspresio bat, Azken Azkenaren batukada, gazte batukada izan zen ere bai, beste beste espresio horikoi bat eta hortan ere bai legingen bat ukara saiakeran egin genu zen polita, eta eta gustatu. Bueno, ikusten dugu jotzi dituzuela bertzioak eta bertzioak aukeratzeko zelan egiten dozu. Pues da, ningen dut jogatu. Venga va. Eta jotzen. Nire gustatzen zaiz jogo mese desvíao. coche eraoas parrando non bait eta batean irratien entzuten dugu abesti bat eta eh hau pentatono zen ba. Ba, eta astu gabe noni gato zen euskara beti oinarri hartuta Eta batez ere, ba, kentu batzuk igual, jendak ezagutzen dituena, baina hor pizkat hastu galetu daitezkenak airean, eta eta bueno, ba, hau berriro entzun behar da, ez? gaur egungo gazteok entzun behar dugu berriro, ez da? Eta pizkat iraganeko hori berriro orainera ekarren naian edo, ba... Orain entzun behar da gaina emakume batzuna hotxetan, ez? Gehienak Mutile abestutako, da gure bersio argi ikusten da Sarama Itoiz Bitorraiape, osea Nik, Mila Nicocharte. Etxar. Eh, eta hau gutzako da piskat baita irautza txiki bat edo. Bueno, ah. eta nahasten dugu, es, lengua eta oraingoare bai, eta probat erakusteko izan bazela musika honera euskal musika ona badagola eta eta egongo dela gure zalak <hazien> joendak duelako bestela. Horri da, Euskal Fork and berpizten dugu, ezta? Horri zaten dugu, behin <risa> <risa> <risa> Bueno, tehitzekin duzu egin eh, izkuntzaz. Plantea duzarete <risa> <risa> igual besti izkuntzatan edo abestiak egitea? <risa> bueno, bai, eh, batzutan remixa... Remix... Ba, baina... Kontortu buka eran egiten dugu remix moduko bat, olako abesti batzuekin eta ingeles eskantatzen dugu bat. Bai, eta a mi kere bai esmatzen zituen bera izkuntzak, <risa> <que> ezta? <risa> bai. Euskal Lundok ere badaitu gure... Ba, funne, mara ekin jolasteko itura laukagu, ez? Mañais, nikoste dut oso argi dauka gure hizkuntzarekiko hautua eta euskara dela gure gure oinarri bat eta gure ezaugarri oso oso garrantzitsu bat. Ta gehiago da igual beste hizkuntzetan dauden dauden abesteak edo euskarara pasatzea. Hori ba izan daiteke gure erronkatxo eh? bai. Bai. Bai. Vale, ba joko duzu beste beste bat. Vale. Bueno, egingo dugu, vale. Bueno, izan dago gure nikoste dut gu Ba hori, bildu izan garan lagun hartan eta askotan egin dugula ba hori a kapela kantatzea. Bai. eta, eta bueno, gure kontzertuak ere horrela hasten ditugu a kapela eta ba eskainiko dizuegu orain bai. ba, kapela beste hito bat. Ua, Euskal Herrikoa. <coughs> dolugabe dolugabe hiltzeni! Bizia siberu arendako ematen baitu Agian, agian, egun batez, Jeikiko dira egiazko siberu Egi asko esko aldunak, tiranoa erotzen oiltzeko. Egi asko esko aldunak, oiltzeko. Aupa, ibas opolita, neska? Esker Eh, nahi baduzu eh, azaldua behar ze taldeak guztatzen zaizkizuen eta inspirazio handiko bai bai etorriko dela, ez? Bai, bueno, egia zen, eh, gustatzen zaizkigun taldeak orokorrean dira kantatzen ditugunak, ez? Eh, bueno, beste bat zoen artea, maina, nik uste bereziki oso, oso guztoko ditugula ba, arogeita, arogeita eh, amarkaetako euskal musikak, <coughs> adibidez, ba, bereziki niko etxart, Angelu Alde! Niretzako, oso, personalki eta kolektiboki ere, bai. bai. Bitzor aiape izan da niretzako... E... Bitzor, bitzor. Bitzor aiape, bitzor aiape. Izan da niretzako oso garrantzitzua. Dehetsu, daukamera autografo bat. Azten da guzzi batekoa, nik nituen sortzi urt eta horikusien duten Santiago Plaza handiotzen. Eta benetan, bitzor aiape izan dela niretzako ispirazioi turri bat eta benetako eredu bat, ezta? Euskeraz... Rokan rola, gaztetatik, guztien ahotara igaroko dena, eta, eta, bueno, hengo ditugu horren bertziak eta bai. Bai, bueno. bai, bai, gorrez gaine, samar da, bastante gusto anitzea auzkela, ba. osea, ba, saiatzen gabintze sartzen nahiko sakit gauza bluzeroak edo, askotan improvizatzen hasten ba. gehanen blues nahiko abesten deu, ba. eta nik denetik pixka eta abesten deula, hizkuntza nahikotan erentzuten deu musika. Ba. Frantsesez ez asko gustatzen zaigu, ingeles ez ze bai, baina hori gure, aztu gabe, gure erroak beti, hori euskal musikandarela. Orduan, zuen emepeirutan, eh, etxetan, kotxean, ze topatu ezak egu, ze diska, ze... Uf, Uf. Denetari, ka, ya, san. Ba... Euskarauke abarne, eh? Euskarauke abarne. Euskarauke abarne. bai... Bueno, aneketa abioka, <laughs> elkarrikin egiten nugu eta, eta, bueno, Euskar, Euskarauke eratekin ibili bina horreko astean... Eh, motivatuta, guzti, motivatuta. motivatuta. Bela bestela bebai, ba beste, ez dakit, bebai entzun dugu, bai. eh, oraitzen opretan egon ginen. Portugaleko, bai. Opretan egon ginen eta eraman den gureekin batera trikitixa eta bil eginen galea kantatzen eta trikitixa jotzen. Eta bueno, e, musikaren eh, kontura dela genetuen eh, marisko <laughs> jam batzuk, <ezka>. Bai. <laughs> eta eta bueno, ore ezagutuko den talde txo bat akordeakik hori musika pizkate balkanikoa edo. Eta, bai. Beste, Biolinak eh... bai. Bueno, pizka ni dut gusten legola harmonikoa, ez? Musika harmonikoa hola ahotzak dituenak, eh ahotzak atera daitezkenak, bai goitik betik. Hoiak bereziki, gero bueno, denetarik entzuten dugu, baina bereziki nikuzte gai. Melodiko, bai. Melodikoak, berritzarrak, bai. Hoiak ere, hoiek ere entzuten ditugu, bai. Nosik. Eta gafatan, igual, ameli, hor, emepeiruan, eh, edo, mobila. Iratzar gailu esan, ba. eh? Eta gero, ez dakiragire, zuretzen, magi, asko identifikaten zertu, igual, napoka ariaren estilo ere arek, mm. bai, eaz? Gaur egongo musikarekin, esan etek. Bae. Eta, <laughs> Neska, ke, entzunditu tan baita talde tan baita estilo, eta... Baina, deko zue, hori, apatu duzue lehen, hori e, musika, emakumen egindako musika, baten-baten iritxea atera da handik. Eze talde be, entzuten duzue, mu, musika taldeak neskako kosatutakoak edo neska presentzian dia dekola edo... Ba, dibidez hori nahi berri duen apokairia, bueno, nik orokorrean nahiko gustatzen zaigu, bere agotza, bueno, miren ezagutzen dugu batzuak, eta... Bueno, adibidez hori apokairia, eta gero beste bat zonartean... Gero nere ustez, nire idolok urtetan izan dienak leitzetan maide. Ah, bueno, nire hau txarroa margatu zuten, vai, gustis, eh? Etan diro, bat, sorkunek va, daukena hotza impresionantea. Da, Zer maiz bat, vai. zuzenen ikustea eskezdo mikrofonoi behar. Eske, mm. Euskal Herrinda yeah. uzkeu hau batzuk benetan... Pff. Eta gara Euskal Herrikan po, bari, frantze, sa izan daitekeen, neska hori. Yes? Igual, hau tx urlatu da, baina wow, oso vai. polita. Noi, bueno, Eta gero da ba, ba, Maria, eh, Maria Ribero be bai ari dagiten epausu politak eh emakumearen rokean, eh? Uh -huh. Mhm. Bueno, talien comentatu dugu hori, bertzioak gaiten dituzuela, zuen abestiak baitu baituzue, pentsatu duzu zuen... eh <laughs> proiektu bat egite Pentatu dugu guzti. Baina gero denborak ematen du ematen duenerako. Nik gustatu dut oraindik daukagula denboratxo bat bertsioekin baditugoloren diburuan bertsio batzuk egin nahi dituguna, baina nik gustatu sortuko direla. Eta orain ba bueno, gabiltza iarentzako egiten bertsio berezitzo bat eta ba bueno, baina nik gustatu sortu sortuko direla. Bai. Piskanaka, bain. piskanaka baina nik gustatu dut orrendik badago gaudela eh e, garaibatea norendi bertsioak egiteko eta Eta definitzen doan enean taldea gero ta geiago, ba, joango direla gauzatxoak ateratzen. Ori da. bai, bai osea, asmoa beraz bai dela, la bai, ba ateratzen denean zerbait eh ba hori formaman eta eta gurea sortzen ditute bai. Bai, gustatu gustatu kolizai guke, eh? baina baina bai, bai ore bai, gainera orain dikoso gustora gaude Bertzioak egiten eta... Ez, eta, hozun, ez, eta motivazio handia daukagu oraindik baditugu abestibatzen idea, gorde idea. Eta, idea. ai, hauek bertzenatu hart Orduan, oiek Bain. Ja, hori, e, jotzen ditugunean Kontzertutan eta jaspertzen garenean Orduan ekingo diogu Zortzeari Oso ondoneskak eta Emarro momentoa eldu da uu, uu, uu, uu, uu, uu. Ez dakitakizuen zer den Baina orain azalduko dizuet Berez, eh, da espazio bat zuek irudimena iru zuen improvisazio momentua erakusteko, hemen pentatonitzeko lau pertsona dau, eta haiek, ea, zer direnka pasak, zer abestiren bat egiteko. Paska. Gurekin, eh, beste telefono, beste aldean, dagoago Aitor, eh, lagun bat. Aitor, kaixo? Aupa. Aupa, itzegin alduzu apurtxu bat altuago, a antzuten dugun. Aupa. Aupa, oso ondo Entendea, bai, eixo, bai, entzuten eixo, duzuek eixo. Baitor, Bai, entzuten duzuek bai. Aitor dago bere etxean eta pentsatu ditu hitz eh, batzuk zuentzat. Joan apuntatzen eh, zango dituen hitzak Gero egin behar zuelako, duzuelako abesti bat Ez izan gaiztoa, eh, Aitor Badak igun honbizizaren <risa> Bota Aitor, a ver, bota itzak Avere, entzuten duzuek Bai, bai Baila, vale, apuntatu Yogur. Ostra. Yogur. Amargo. Amargo. Amargo. Ostras. Sudurra. Sudurra. Sudurra. Hau, edo amarroia. Erriman dira <risa> Aitor, gogoratzen dizugu, badaki non bizizaren. A ber, bota. Koprofagia. Koprofagia. Iztegiren bat bat duzu hortu? Koprofagia esan nahi du eh, gultatzen zaidala kaka jatea. Ah, bale. Kaka. Ah, Caca. Vale, mira. <risa> <risa> Gusta Eta, Amazing. Está ser. Amazing. Amazing. Amazing. A ver, mezcla cacaripigachana y Aitor gogoratu me se desitchak. Yogur. Amargo. Bye. Mota, Amargo. Churra. Profagia, ETA AMAZING HOS vale, vale. HONDA HUMILA ESKER AITOR Gero gaus Eskerrik asko Eskerrik asko Neskak, eh, nik jarriko dut eh, Marrokeko kuña eh, Publicidad momento egingo dugu Eta bitarte antzua gian pentsatzen Abesti, vale, emezedez vale. vale. Eskerrik asko ETA Haupa neskamutu iak, Euskal Herrian zenbat musika talde ezagutzen dituzu neskez osatuak eta zenbat emakume gitarra elektrikoak hotzen, zenbat taldetan ikusituzu emakume bateri joleak, Horretarako gaude guk hemen Emarrox saioa, emakume taldeak elkarrisketatzeko eta zuzenean jotzeko. Entzun Irolea Irratian ostegunetan 15:0 arratsaleko 6etan. zirugarren katalan i ardonaldiak. Aprillako gaita osteguna aldezarran zarran blau dokumentala. Azpititulak gazteleneaz. Ostirala <totipen> <totipen> <totipen> deustun izkuntza dan buruzko tailerra, euskaraz eta katalanez. Eta gero, jaia! <totipen> darun bata Bilbin herri Ribascaria, garrotintzeta bertzoak, kale gira, saspikat uranyó, eta amb Berta, las absentes talearekin concertua. El que dit, encara no entenc gaire l'euskera. Sóc rebel, indecet, Doncs que les terceres jornades catalanes ja són aquí. Dijous, 25 d'abril, el documental del Roig el Blau. El divendres, taller d'us de la llengua. I dissabte, dinar popular, garrotins, quinto, calegira i concert de les absentes. Anima't, Gresca i Txarinola! Kaixo berriro gaude hemen men, emarroksa irola erratian, eta pentitoniks dago gurekin, eta justo, emarro momentoa dakagu. Eh, prestatu duzu ez batez, abestiren bat? Bueno, zerbait. Bueno, da guztiz, <risa> improvisatu, <risa> eh? Bai, bai, hori da, emarro momentua hori deko. Mm -hmm. Nahi bada duzu en... Aziz, ah, si hotze, emezedez? Bueno, ben. Irolai erratiko entzuleak Kreskileak Naizta improvisatu Behar dugunta Aleixez Egia esan itzauekin Ez dakitondo Zerekin barabaru ZUGURRA! ZUGURRA! ZUGURRA! Tieno primeran pasatu dugun baina haukatu da, beraz agur ben ur eta jan jogur agur ben ur eta jan jogur agur ben ur eta agur ben ur Kanjogor ta kanjogor maru bizko jo sanjogor uste koek kanjogor jo sanjogor jo sanjogor Te este saio xogabeste, no naiz vale, zu. Eh. Así co garab hará... itchbotache no so ondo oso ondo. Oso ondo. Oso. Vale, ya, ese yeah, man, ese man de Yari. Pero rastreé atuko gure telefonoa. Aus Oso ondo ikusten da pasa dela, pasatzen ari dela, hemen irola erratien eta gube bai. Ay, ay, ay. Bueno, eta lehen den hitz egiten emakumeak musika munduan. Zeran ikusten dozu, ez ugek Euskal Herri Maian? Osea, taldei begira, ezagutzen dituzuen taldei begira. Nik pixkanak ikusten dut indarra hartzen ari dela. Lehen ez non... Aloeitzen da maierrez aparte. <laughs> ez non er, askoz gehi ez hautzen. Ola baten bat amaia azubiria eta ola batzuk bat zer hortik, baino, guain ikustet gazte jendea Geroztagaia ziala irtetzen dutxatik. Eta hori, banapokai iria sorkun lehena ipatu itugun asko oso modan eta asko entzuteien. Denen oraindik dik igual faltada ez, emakume ikustea musikaren edo estenatokiko esparru guztietan. Igual nik adibidez holan referentziatza ditudan taldeak esakitizan detekena ze hamaiz, goze bat, sorkun e, ez dena dira kantariak eta gehiena daude inguraturik gizonezkoena eta adibidez ba, gazte dan badan ikuse genuen e, on Eta izan zen benetan, ba, apurkorra, apur ba, eh, emakumearen rolekin ezato, ezetorren, ezetorren bat, eh, bere rol hori. Adiris, beres, neska sa, bateri joleak, ez hau te dituzue? Ba, gure eh, kuadrian, o... gure kuadrian noi bilizen bat bateria jotzen, irati. Ai, ah, Bai, apaberri! Iada da. Ba, <laughs> ba, ia <pa> <laughs> Oren Brasilen dago, haupa berri. Ah, Bama! Ez, eta nareuaren kuadrian barakaldon, baire badaude e, bueno, bateria jotzen duen eska bateria badago, baina eustu dut, biloko jaietan izan zen ez dakit, baina jam sesion bat egin zuten e, unamuno plazan, eta jarri zituzten bertan bajo bat, gitarra, bateria, nahi zuenak e, jotzeko, eta jarri ziren barakaldoko batzuk, danak neskak, eta benetan oso egiten zuten baina, bateria, gitarra, denetarik. Baina horrean ez, ez da oiko, eh? Horea. Yeah. Eta, bueno, kometatu duzu, eh, hasi direla dutxatik atera txen, e, talde gazteak, eta ze talde gazte ez hau tegitu emakumeak parte zutela, oza, sea, zorkun, ze amaiz, eta horak denok ez hau tegutzen dugu, baina holan talde txikiagoak eta gazteagoak. Be, le, le, le. Nik zarauztar batzuk ez hauten dilut, mormore, zeneko bai. binezka hemen egon ziela uste gaina. Bai. Bai. Eta... Hau da, bai, froga bat, eh, antxuten duzu, emadok, eta, eh, esagutzen dituzuen, hemen dipasatzen diren taldetik, taldeak. <laughs> Gero beste binezka, orain orainasidirenak, mone, kusitut, e, toki batzutan jotzen, ez dakit zelan ditzen diren, baina, bueno, ez dakit izena, ez dakit, baina izana polita daukatea. E hori kisintu den <laughs> denostiko bulebarreko, eh? Aulestikoak. Ez, ez aulestikoak batzuk, enezka batzuk, dira, baina beste batzuk. Baina, baina, nena esan duzula aulestikoak, ba, aulestiko... Bia izpare es? Eta, bueno, ez dakit, izienak zentzatik, embele, bueno, ikusten dira. Eta, bueno, gazteak, dakit. Bilbon, gari en... bai, bai, eh? ez? Bai, Baina neskak. Olan pentsatzen agin ez, eta... Uste duti ez dut dut, pentatóniksekin nahiko eta soberan, hauek betetzen dute. Iginen hor eh, dugu Igin. lagun bat. Lorea. Lorea Etaeba. Lorea Etaeba. ¿Ser es que se nioque nesca ducha dagoela duchan edo duchan batería jotzen ezin da, baina bueno, duchan pensatzen acordeak gero guitarra jotxeko edo baterían jotxeko? ¿Ser es que se nioque animatxeko? Ba, ni nesca bati es algo nioque de bai, mutil bati es algo nioque en verdina. Ere bai, es? ematen du musika egiteko edo estenatoki batera igotzeko behar duzula izugarrezko ezagutza edo edo ondo egin behar duzula eta azkenan guko musika ikusten dugu publikoak eskaituko du ondo egiten balen bat baina be bai, tresna bat da gure naditugun gauzak adirazteko eta eta bizkat komunikatzeko edo ondo pasatzeko terapia moduan, ezta? Orduan edo nire daukaukera be musika egiteko eta musikas gozatzeko Eta emakume batek, ba, are gehiago ez, ze musikaren bidez alitu apurtu e, markatuak dituen nahi bat rol. Eta altres Napolitaga, ba hori, patrekatu apizka batek zuntzitzeko, eta, eta mutik eta emakumeak eta gaur egongo jendartak esperoz dituen gauzak ikusteko esnatuke baten gainean ez. Ba hori, emakume bate hau zarta, berea, bere nortasunarekin, bere, bere indararekin, eta bestek berari buruz pentsatuko dutena, ba hori, beldurrik esan gabe ez. Hori da, gaur Bera. egungo gizartean ematen dobatzutan ezagit profesionala izan bartzeala, dana perfekto imar dezula, estenatoki batea igotzeko, baina hori etzaiguaztu behar lenik eta bain musikan helbure ondo pasatzea dela, espresatzea, terapia hori, ereka ipatu don terapia hori itea, ja, mugitzea, eta hortako edo norria gai, ondo abestu, gaizke abestu, e, instrumentu jotzen jakin edo ez jakin. Bai guztio gara artista, eh? Hori da. Bai. Eta gero ezin dut da estu euskalerrien bizi garela eta euskalerriak bad berezi ber, ber dauka hori izate batek kantaria eta hori mantendu mantentzia guztion ardura da, ez? Eta hor dago ezugarrezko historia bat, folklore bat eta be bai, bueno, eksperimentazio bat ere bai, eta, fusio garaik bat eta bueno, ba, honek badauka bizia eta kan, eta kantuak ematen dio hori gehiago eta eta bueno, gustio kaligoman gehiago, ez? Os ando, <risa> wow. Os ando Pues no iba a dos ue Eman Escuela de Ria A ver Que me sé de A ver, a ver si no ves tu A ver, a ver Vale a ver si a ver, a ver. Vai. Vai. Va Va, <coughs> va vale. Vagoas Una bestia u eskiniko diegu puskie eta txorruskiri. Aupa pusketa txorruskiri, emakume kome Zondo, neska? No, bai. Oh, zondo. Yes, well. oh, Orduan, orain galdera bat tipikoena. Eh, azaldu behar digugu kontzertu txarrena, eta kontzertu onena. <risa> bakarra? <O> txarrena bakarra? <risa> nahi duzuena. <risa> Egor gaitia. Dekoko orain diminuto batzuk eh, itxegituk, asike luzatu nahi duzun beste. A ver, txarrena. Bueno, es andaitek ebilboen emangoen gram vale, azten nagusia, wow, wow. güer i me gustó de Tori de Txarrena Edoiako Iako e, edo Iako con Esoa, Congreso. dut bilbokoak irabazi zuela bai, bai pertsonalki eta bai zergaitik. Bueno, ba, azten nagusia, emozioak a, a, a flor de piel se tendena, I deia original Pillobat, baño gero ez errtsan atea. E ba, bueno, <risa> eh, presakia, eh, equipoarekin arasoak, ahotsa Auzaneko galdua. <risa> <risa> Bate zer izan zen ekipoarena, oso berandu montatzen hasi ziren, jende guztia segoent sai, haien aurrean egin berri izan genuen er soinu froga eta jarraian eh, kantatzen hasi, baina gainera soinua ez zen bat ere ona. Eta ezagon den harmonian, ez gauden harmonian. Eta eta da nahiko desastre <risa> erten zen. Ba, <risa> gero gorrean ba hori umoretzarrez astenduzu kontzertua ta Ni gustatu du dela, eh, nire kontzertu bakarra aitsetza da Navarre ateratzen. <risa> <risa> ba, eh? Bueno, bueno, ez gara ziko dramatizatzen. Bueno, <laughs> Esan bueno. dut, konzertu bakarra. Arribilitu da, orizan zela konzertu txarrena igual, eh? Zelo... <laughs> bueno, beste den bat, ere bai egon gozien, eh? Da, gero bakoitzak ditu bere esperientzia. Gero oh, yeah, claro, baten oh, oh, yeah. baino gehiagotan ez dut hau txik izan, baina zero. En plan vai. Sabina. Orduan, <laughs> vai, vai, orduan, gero bakoitzak ere, mm. ba, dibidez, igual iratik beste konzertaren baten, vai. egun txar batzukan esaukana eta bereziki beraren txarra izan zen, ba haura. Bueno, ja, egun txarra izateak ez duela kartzen konzertu txarra izateak? Ez da, da lege bat ez? Igual egon daukazu eta azten dara kantatzen eta bukatzen duzu humor ehonez eta uste baino bete joaten da mm, mm, eta alderan, Gure artean sortzen dain giroa da gehien bat nintastet. Vale. Ja negatibidea hasten azten bali magea vale. dekaitzen dijo dana. Eta askotan, aztengan endean agean e, pare bat amestitugor ENTSEIATU BABE eta konzertuan e, <laughs> joko ditugu eta hor daukagun bueno, basaren ba, godo guau, ba, ba, bestea. Eta hor jotzen dugu konzertuan Elena Ovaldis. Bai. Alegia gure ensaioak izan direla gure kontzertuak. Bai, zuzetan bai. Orduan ba hori baitube eta konzertuak. Bai. Eta kontzertu honena bueno, nik ez pamarratuko nituzke ez Bai, aurreko urteko gure lelengo estreiaaldi horretan azpikatunenengo lelengo kontzertua, mm -hmm. bai, bueno, maia zenegon baina baita abenduan egin genuen kontzertu berezia ere, ba bueno, arko... horrek Bai. bai, mi mila eta ma egin genuena eta nik uste dut zazpikatu izan bai, dela gure etxea ez bai. eta bai kontzertuiek bereziki izan bai, direla garrantzitsuak eta esan beharra dago askenengo kontzertu horretan kontzertu berezian, ba, kolaborazio pilo bat izan genituela erriko ya, ja, bai. bai, ja, ba, gure inguruko jendeak artu, parte hartu zuen eta, bueno, mi esker beraiei beraieiak beraiei agin zutelako posible ere bai, alako kontzertu bai. polita eta eskerrak eman zazpikatu gaztetxei Ordu asko pasadek gulako, enzaiopillo bat, aguantatu gaituzte fia eunero, biktima da... ugari egon dira bat. Eta, eta aguantatuko gaituzte, oran dira. Eh? Ez damehatu bat, eh? Hori zen, beste galdera batean, eh? Non, non entzaiatzen duzu eta zergatikan, eta ez beste lekugu batean, eta... Balent, sol bera, nadibidez. Kalent. Kontua da... Horain arte ez dugunez gehiegi entzaiatu, ba, hori ori, konzerturen bat genuenean, ba, bai jartzen genuen, ensaioren bat, eh, korrika baten eta horregatik e ezin genuen beste leukurik bilatu. orain hasi gara, bi gure bigarren, eh, pentatonix 2.0 delako honetan, hasi gara ba, eh, alasipo barakaldoko musika eskolan eh, bertan entzaiatzen. Egin dugu momentuz, <coughs> ensaio ofizial bakarra, eta bueno. Bai. Bueno, astuz ezkizu eh, lasai kultúr gunea, Ai, da. eta deustuko gazte lokalere, bai, berre genituko pare bat bai. bai. La mesedes, mesedes, egun batez dugu, ez da. Hurtziko diguzu bai. e, lasai entzikatzeko? Bai. Eta... Na, bueno, gaur egun alasipo, es? Bai. Zango da bai. guren bai. entzailo... Mm -hmm. bai. Lokala, jendea molestatu gabe edo... Benzat bai. alasipora jendea doa musika entzutera eta bai. sortzera, eta bon. Eta azkarrega ematea alasipo hori behar eukera hori emateagatik, eta halako filosofiarekin bizitzagatik, es? Mm -hmm. Bai. Oso, onda, azken finan behar dira bebai, lekuak entzaiatzeko, ez? Bai. Eusk, lekuak libreak eta azkeak bai. eta batu bai. dituzuen gaztetxak hori <coughs> ezkartu behar diegu, ez? Eta erola erratiari, behar azken finan difusio egiteko beste musikantzak. Apa iruda! <coughs> bai, Egezan gaztetzeak dira pieza fundamental bat euskaliareko musikan eta ezbakarek entzegoak, konzertu agrematerako bai. orduan, Eta eta azkenean hor dago autogestio bat azkenean ba, balio duena eta ikusten dena eta baita ematen dituena eta bertan dagoen jindak asko asko lagundu gaitu. Hemenik aipamen berezi bat egita zela geta eta landari. Bai. lagundu digute beti eh ba, pues, eta soinuarekin guk ere ez genuen ez genuenean eta bueno pues ematen begut hemenetako aukera, ez? Mm -hmm. Tresna herramienta dira Eta ez badu chartogo goratzen badauzka euskoaz ue oraindik bi abesti jotzeko esos enean. Buz pues nahi bat duzue, no jodezakezue baten bati. Eta vale. prestatzen zareten bitartean, agurtuko dugu andori, dagoela ko hemen gaur. Alpando! Euskarek asko ando! Ez du itxekin baina zure falta botatzen dugu, eh? Es su presencia, falta botar Vale, ando que la acudicó de Neri Bajo a Hotz, ¿no Esa tendencia una antena egin verdad Egin ¿eh? Sí, me comprometo, voy Bueno Presto Ay, ah, ah, ah Ay, ah, ah, ah jasangeroenetakoak adituen ustez iruro gaita meretzigarren urtean ino netzintek izialdi ekonomikoak ponroka musika entzuten ere okere harrapatuk intuen Kon, gizakitura gutzen gaite ginean Negarre giteari utzi behar diogu Ez aukeratu autobazerketa Ez bilatu elgarritasuna Gure gaitasuna gutxe estea baita Bizkarrezura okerturik izanaren duintasuna No bueno, eso me ha agradado, bueno, acústico, ¿eh? Acústico, sí. Va, naruja, opa, bueno, ur, co, ¿eh? ¡Va, yo me falta el Antoni! Bueno, un rengo 6 horas, Torri y Daitela. Eh, Nesca, eh, ¿no es que se ha hecho un rengo concierto, no le ha su agenda? A ver, ha saldo a Purchubat, el programa Bukatxe Naray de la Co. Eta ba, orduan, ja, nahi bat zue, zuen kontzertuak apurtxo bat promozioa egin. Bai. Gero joko duzua azkena besti eta ya mango dugu bukatzat e, zaio hau. Ba, bueno, gure urrengo kontzertu ofiziala santutzun da. E, jaietan, azte azkenean, ijun zean, iztaiak amazazpian. Kontua da, deitu gaituztela maiatzen jotzeko nahiko tokitatik, ba, ala nola azken kupeladantzatik. Baina, apena ondiz, oh, -ba, gasteizeko oh, oh. <tutum> gaztetxetik ere deitu gaituzte, e, bueno, hain bat okitatik, eta eseskoa ez <tutum> eman dugu, eseskoa ez eman dugu, ba, hartu genuelako, ez, erabaki genuelako denbora bat hartzea, repertorioa berritzeko, guretzako denbora hartzeko eta ere bai, <tutum> guretzako denbora hartzeko, eta purbat, ba, zer nahi dugun ondo zehaztu, eta ba, joateko fustepizkageia gurekin konzertuetara, Eta ba, oraingo ez guk ere dakigu naizke no ekeko egundena pres, baina bueno, esprodugo ekaian sehr, ba gausak ateratzea eta ba ekaian jastea jotzen. Mm -hmm. Bai. Holi Ta zerbait grabatzea pentsatu duzu? Eh? Ba, orainari gara len dugun bezala iako, bueno, bertzio bat grabatzen iako CDa egiteko. Rekopilatorio bat edo antzekoa bai. za baitingo dute. Aksreo... Kontua da iak egingo dituela 25 bai. urte, aurten 25garren urte horrena da eta ordan ba Una guía sanez daiteke, baina bueno. Bueno, Euskal Talde Desberdinei eskatu diete talde bakoitzeri ba abesti bakoitzaren bertsio bat egiteko eta ba, gugara gu bat. Eta egia esan, ba eskatu digut egitea besti baten bertxia, gurekin zerikusirik ez duena. Orduan, kurioso izaten ari da, ze, igual kostatzen ari zaigu bestea besti eta gehiago, batera bardugulako... Enokapolita gai. Eh? Bai, gua, gurekin ugaltzerik usidan dirik ez duen zerbait egin gati, ba, ba, besti... Transformer. Bai, <laughs> basaki, me, melodia eta guzti atera bardi hugu. Oso eh? transformerrez, pero de guzti. Inorrez ofenditzea guzti zaldau deu goitip bera. Añerena bestia da. Añerena, bai. Iru demanea lantzen be bai, eza besti horrekin. Bai, bai. Ba. Ea, ze, ze ateratzen den askinean. Eta maiatzaren amala guen grabatuko dugu. Bai, shot estudieta. Vale, eskaik asko. Osan, lagarri. Eh, nabe disebea de kugu 3 minutu. Eh, joaskena bestia eta gero utxiko dugu libre 2 minutu bat, esateko eh, nahi duzuena eta gurtzeko. Vale, bale. Mi Ir zangira, euskuale rirrokan rolin uh, uh, uh, uh. Ir zangira, euskuale rirrokan rolin yeah. yeah. Ir zangira, euskuale rirrokan rolin Gaiar erdu denin, adizkidiekin Juten gela bestaka Gaua erdu denin, adizkidiekin Juten gera bestaka, gaua edurenin adizkiriengit, juten gera bestaka. Iri zangira, eskuale riuokan roli. Iri zangira, eskuale riuokan roli. Ene kingu zite hau kukude wua Bala nubezik, Ene maikia Ene kingu zite Tantza, tantza, rock and rollin Duetanin, bio gozuki Tantza, tantza, rock and rollin Ir zangira, eskuale di rock and rollin Ir zangira, eskuale di Oso, ondo <laughs> Pentatónix! Eh. Da placer Eskerazo. bat, eh, Mene gotea Pentatónix, eta alako hau txakentzutea, oso. <laughs> Gutzate placer bat da, Mene gotea, irrate. Demora bukatu da, emarrok saioa bukatu da, eta eskerrik asko oh. etortxagati Pentatónix. Zuei. Eta nahi bat duzu baten bati mezu bat bidaltzean, deko zua aurkera. Bueno, nik uste es... bere ziki talekidei. Hemen ez dauden aroa atando nirik. Iroela errateari, horrelako eh, programake posible egiteagatik. Eta errati librei, yes? bai. ez? Bai, bai, bai, bueno, herrietan eta informazioa zabaltzeko, horrelako proiektuak karnatzea. Baina, eta emakume musikari guztiei. Eta etagure, gure, gure, etzek, etzeko, gure oso kirei, <gül> ez? Aguantatzen gaitu guzti horiei, ere hoi. <risas> Osondo, no? pues es que recasco a Héctor Chagatí que te ahorren guardé Bueno, va. Ni es que recaso ¡Ahorra, Héctor! ¡Ahorra, Héctor! es una tema que guitarra eléctrica? ¿Se matan de tan y que se hizo la batería? ¡Muy bien, tío! ¿Contas? ¡Muy bien, tarako goleko. Bueno, concentrarte eh casi que